Du lytter til Radio 247. Velkommen til QA med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Så har klokken passeret et på denne nydelige augustmandag. og det betyder naturligvis, at det er blevet QA-tid på Radio 24-7. Mit navn, det er Mikkel Andersen, og i studie med mig, der er som altid min medvært Henrik Kvartrup. Første programmet skal vi se nærmere på en af dansk journalistiks helt store pragtpræstationer, nemlig Berlinske afdækningen af Danske Banks rolle i skandalen om vidvasning. Senest har det udløst Dansk Journalistik's allerfineste hædersbevisning, Statuetten. Men var det nu også en pragtpræstation? Det er præcis, hvad en helt ny bog nu sætter alvorligt spørgsmålstegn ved. Bogen er skrevet af erhvervsjournalisten Birgitte Dyrkilder. Hun støttes af den kendte journalist og debatør Flemming Rose. I bogen rejser... Dyrkilde spørgsmålet, om Berlinske journalisterne naivt har lavet sig bruge af en bestemt kilde, der har haft meget egoistiske interesser. Og hun forholder sig kritisk til, om det overhovedet giver mening at tale om hvidevask, sådan som Berlinske konsekvent har gjort. Lige om lidt tørner Dyrkilde sammen her i studiet med en journalist, en af journalisterne bag Berlinskes dækning. Medarbejderne i Danmarks Radio føler sig presset til at servicere Dansk Folkeparti og deres dagsorden for at give indtrykket af et selvstændigt DR. Og DR udlader indhold, som Dansk Folkeparti kan tolke som misvisende. Det konkluderer to kandidater i kommunikation fra Roskilde Universitet, der kommer i studiet lidt senere. Og så debatterer vi om, Danmarks Radio skal fjerne... Selveste onkel Reje fra sendefladen, altså DR's uopdragende og frække børnefigurer. Han er nemlig blevet beskyldt for at presse børn til at erklære sig for satanister, for at kompromittere religionsfriheden og ikke tage kristens bekymring over den ukulte verden alvorligt. Vi får besøg af en repræsentant for organisationen KLF, Kirke og Medier, som altså kræver nu, at Danmarks Radio øjeblikligt stopper med at bruge onkel til aller, aller sidst i udsendelsen. Nu har vi også lige at få en snak med Ekstrabladets chefredaktør Karen Bro, altså Ekstrabladets chefredaktør indtil i dag. Fordi kort før, tid, kort før vi gik i luften her, der kom det frem, at Karen Bro netop har sagt sin stilling på Ekstrabladet op. Hvad baggrunden er for det, vil vi kunne høre mere om, når vi får en snak med Karen Bro til sidst i udsendelsen. Du lytter til Radio 24 /7. Men som nævnt lige før, så begynder vi med en snak om årets kavlingprismodtagere. Det er Berlinske, der fik den for deres dækning af danske banksaktiviteter i Estland. Og velkommen til dig, Michael Lund, fra Berlinske Skraveredaktion. Du er en af journalisterne bag Berlinske dækning. Tak for det. Og også velkommen til dig, Birgit Dyrkild, der er sammen med Lars Abil, er forfatter til bogen Trollmanden. Og, og Birgit Dyrkild, øh, skal vi ikke lige få, få det på det rene, sådan helt kort her fra starten. Var det efter din opfattelse, du er også journalist, var det efter din opfattelse, fortjent, at, at, at Berneske fik en kavlingpris for det her? Altså, nu sidder jeg slet ikke i kavlingkomiteen. Øh, og jeg er faktisk lidt ligeglad med, hvem der fik kavlingprisen, øh, og det er egentlig slet ikke det. Men du forstår sådan, godt, hvorfor jeg at, spørger, ikke? Jeg forstår udmærket godt, hvorfor du spørger. Øh, Flemmen Rose skrev et forår, og har skrevet et forår til bogen, øh, hvor, han stiller det altså, hvor han stiller det her spørgsmål, øh, om, om, øh, om det var den rigtige begrundelse for det. Øh, jeg vil også sige, at nu er det blevet sat i kontekst med, at vi nærmest går ind og sætter spørgsmålstegn med, om kavlingprisen skulle have givet til Berlingske eller Information, eller... og det er slet ikke den debat, vi er ude i. Øh, når den hedder Troldmanden-bogen, så er det fordi at øh, hele i den Bank. Bag den historie er der en anden historie om en tidlig amerikaner, der hedder Bill Browder, som var den største øh, investor, eller repræsenterede øh, den største øh, in, in, investerfond i Rusland, i en lang, lang årrække. Og, og han er, har, har kørt en, en uh, verdensomspændende kampagne, okay. der blandt andet har omfattet Danske Bank. Og det er hans spor, spor vi har fulgt i. Det er hans evner ud i medieverdenen, der også kommer til at inkludere berlingske. Og, på den måde... og det kommer vi selvfølgelig ja. meget, meget mere tilbage til. Fordi ja. vi, vi har jo læst uh, både en del af bogen, men også den omtale, der har været i bogen. Og hvis så man sådan ligesom skal koge det her ned, så har du, nu må du rette mig, men så har du to, hovedkritikpunkter øh, i forhold til Berlingskes dækning. Det ene er, det du selv lige har, har været inde på, altså at Berlingske i en eller anden forstand bliver brugt af en bestemt kilde, altså Bill Browder, og så er der diskussion om, at det her overhovedet vask. Hvis vi nu lige tager Bill Browder først. Du har selv åbnet øh, det bal. Synes du, at Berlingske har lavet sig spænde for en vogn og i givet fald, Hvorfor? Øh, jeg tror ikke, faktisk ikke bevidst af Berlingske, som på nogen måde øh, er blevet spændt for nogen vogn. Men det kan vi jo selvfølgelig lige i lejlighed til at høre øh, lidt senere. Men når man sidder og kigger hele forløbet igennem, så er der ingen tvivl om, at alle de her laundromats, som i 2017 kommer til Danmark, det er der, hvor Danske Bank bliver involveret i en såkaldt laundromat, det er i ordet hvidvask, øh, der har det her laundromat-begreb faktisk kørt øh, i seks år øh, internationalt, øh, hvor Bilbao har haft et samarbejde med en øh, journalistorganisation i Østeuropa. Eller. Ja. Og, og, øhm, så hvad nu det hedder? Øh, man kan sige, at han har spillet en, en stor rolle allerede inden han kommer til Danmark og, begynder at sammen, eller, og inden at Berlingske begynder at skrive om hvidvask om, om i Danske Bank. Øh, men, men ja, og det rejser vi nu heller ikke nogen kritik af. Vi ved jo sådan set ikke, hvornår er, at de over skal bliver klar over, øh, hvilken rolle Bill spiller. Og der er heller ikke nogen, der siger, at det i virkeligheden er særlig åbenlyst. Og det er også det, bogen afdækker, hvor, meget, hvor mange anonyme kilder, der egentlig figurerer. Ikke kun herhjemme men sørge også i den internationale del. Men, men lad os se helt kort, hvad er det for en rolle, Bill Browder, for din mening, spiller? Uh, Bill Browder, allerede dengang han var fond for en stor kapital, eller chef for en stor kapitalfond i uh, Rusland, der brugte han uh, både den russiske presse og den internationale presse. Uh, han skulle jo tjene penge på de her aktier, og det var der rigtig mange måder at gøre på. Så han lærte egentlig allerede i 90'erne at bruge medier til at pleje sine fondsinteresser, dengang var det selvfølgelig for at tjene flere penge på sine aktier. Uh, dem, uh, Siden så bliver han faktisk forvist øh, og kan ikke komme ind i Rusland. Og så begynder der en helt anden kampagne, som jeg nok skal være man lige fordybmer mig i her. Men der kører han igen på den erfaring, han har i pressen. Det er sådan set heller ikke en hemmelighed. Øh, han, er blevet, han har afgivet vidensforklaringer både i London og USA, hvor han bliver spurgt til sit samarbejde med medier. Øh, og vi var jo også selv som forfatter på bogen over at interviewe ham. Det er ikke sådan, for ham er det ikke en helt stor hemmelighed, øh, at, han, at han, han dyrker pressen. Det er ikke altid, han lægger navn til, når han gør ting. Men, men, men han ligger faktisk ikke selv på det. Og siger han også, at han, han har brugt berneske? Ja. Det er jo noget af en anklage, Michael Lund. Det må man sige. Altså, er I blevet brugt sådan og været alt for i jeres omgang med, med Bill Browder? Jeg tror, det er vigtigt lige først og fremmest at slå helt fast, at det, vi går ikke ind i en nærmere diskussion af, hvem vores killer er eller ikke er. Og det gør vi ikke, fordi vi har lovet vores kilder kildebeskyttelse. Så selvfølgelig gør vi ikke det. Det, vi kan sige, er det, vi har sagt. Masser af gange, og de, Men tak, de igen. nu har Bill Brauder jo selv sagt, at han er kilde. Det, vi har sagt, og som jeg gerne gentager og siger masser af gange, det er, at vores afdækning af Danske Bank's hvideværelseskandale baserer sig på adskillige kilder, der er uafhængigt af hinanden og på forskellige tidspunkter gennem de sidste to, et halvt år, har hjulpet os med afgørende viden og afgørende materiale, øh, som har gjort os i stand til at afdække de her forhold. Det er kilder, vi selv har opsøgt. Det er kilder, som vi har brugt lang tid på at overtalt til at hjælpe os. Og det er kilder, som gentager igen, vi har lovet kildebeskyttelse. Det er jo, det er, man skal huske på, at det er jo folk, der ikke bare er bange for en, en, en fyreseddel eller et sagsanlæg fra en, en, en, en modpart. Det er folk, der helt fysisk er bange for, for nogle bagmænd, som har været bag alt det her setup. Så selvfølgelig kommer jeg ikke til at sidde og diskutere, hvem vores kilder er eller, eller ikke er. Længere er den sådan set ikke. Men igen, jeg må bare sige, forestillingen om, at en person eller en part skulle være hovedkilden eller hovedarkitekten bag Danske Banks Hvideværtsag, det er simpelthen faktuelt forkert. Men, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre, var I bekendt med Bill Browders øh, historik, da I begyndte at samarbejde med ham? Og jeg tillader mig at antage, at det har I gjort, fordi vi har lige øh, okay, det kan or, du slet or, ikke. ord for, at han selv siger, at han har snakket ja, med jer. Men, men det kan du slet ikke udlede. Du kan slet ikke udlede, at vi har haft et samarbejde med Bill Browder. Hvad er dokumentationen for det? Hvad kendte de til Bill Browder, inden at de gik i gang med det? Men, vi men hvis, han selv altså, hvis han selv bekræfter, at han er blevet brugt som kilde af jer i en eller anden udstrækning, og det er jo det, vi kan høre på Birgitte åbenbart af tilfældet, jamen så er der vel ikke noget specielt odiøst i, at de bekræfter, at de i en eller anden grund har ja. et, i en eller anden omfang har og også samarbejdet ham med, eller hvordan? Vi går ikke ind i en diskussion af, hvem vores kilder er. Hvorfor ikke, Fordi hvis jeg først begynder at afkræfte, hvem der måtte være kilder, hvem skal jeg så afkræfte næste gang Listen, Man sidst. kunne vel sige, at Prøv dem, der selv Lad mig stille et modspørgsmål. Hvad er dokumentationen, det for at vi skulle have haft et samarbejde med Bill Browder? Øh, der er faktisk flere. Altså, en ting er, øh, at Browder faktisk fortæller os, at han deler alt sit materiale med jer. Det er en ting. Så det er Browder, der er kilden til det? Øh, nej, nej, nej, okay. det? Nej, nej, nej. Det var den ene ting. Okay. Øh, da I starter i 2017, øh, foråret 2017, der skriver I jo selv, at I indgår i et samarbejde med OCCP, og I får dokumenterne. Det, det forklarer I faktisk i avisen. At altså, det er kan huske, ja, hvad er? I 2017, da Bergenske begynder med den første øh, artikel om øh, hvidvask øh, i Danske Bank, og det er faktisk også noget, det er på det tidspunkt, der fortæller øh, I i artiklen, at I har et samarbejde om dokumenter med det, der hedder OCCRP, som er det her journalistorgan, øh, uden, for, uden for landsgrænser, øh, som på det tidspunkt faktisk har haft et mangeårigt samarbejde. Browder. Det er faktuelt forkert, at Browder er kilden bag de dokumenter. Nej, nej, det har jeg heller ikke sagt. Okay, høre, det er prøv at sige der. Den laundromat, I lancerer i marts mm. 17. det er den, de kalder The Russian laundromat, det er et genoptryk af en lovdument, der var i 2014 nej, i OCCP. Det, det er ikke. OCC. Jamen, så skal du gå ind og læse OCCP's artikler. Men det er ikke et genoptryk. Det, det er nej, en videreudvikling. De ja, videre. Videre det, de, det, det er de videre er de pengestrømme ja. fra det allerførste sæt. Det er de videre pengestrømme derfra. Øh, det, det er den OCC... rigtige Det er nej, den rigtige det, det, de skal faktisk det. forklare på OCCP, For de er meget flinke til at forklare de her ting. Jeg har arbejdet med det her. Jeg ved godt, jeg ved hvad det er for data. Jeg ved hvad det er for et materiale. Og jeg ved godt, hvem der er kilderne til det. Så lad være med at sidde og komme med de her spekulationer. Det er ikke spekulationer. OCCP forklarer faktisk. 2014, at der er de her 20 milliarder dollar, bum bum bum, de forklarer og der introducerer de den her, som de introducerer ikke engang en long og det er det, der er min point der har de den, der hedder Russian laundrom, og den bliver gen, og de skriver de også selv, at det er det samme materiale, de bruger, men nu de er de kommet videre de har blandt andet fundet ud af, øh, hvor nogle af pengene er gået hen, og de forklarer også, at øh, der er nogle banker, der ikke har levet op til den her compliance eller den her Det skriver P faktisk øh, i 17, da de skal forklare, hvorfor de går videre med de her tal fra 2014 men det, der er endnu mere interessant, det er, den første Russian laundromat, som OCCP laver, stammer fra 2011. Der hedder den The Russian Laundry Machine. Og alt det materiale, den bygger på... Det er faktisk Magniske-sagen. Altså magniske jeg, jeg prøver, jeg prøver yeah. lige at ind her, fordi for, for, for, for jeg er også nødt til at tænke lidt på vores lytter. Vi har to meget øh, vidende personer øh, om den her sag i, i studiet. Michael Lund fra Berlingske og dig, Birgitte Dyrkilde, der har, har, har, har skrevet en bog om det. så kan I så indbyrdes være uenige om, øh, hvordan snittet skal lægges. Men, ja, man kan ikke være uenig om, hvem vores nej, kilder er hernede kort op. Det ved vi, det ved det ikke. Men, men altså, det, det er bare det faktuelt. Det jeg gerne vil høre Birgitte Dyrkilde om, er... Nu, nu taler vi Bill Browder, altså den her mand, som du øh, Troldmanden, ikke også? Øh, hvor, hvorfor kan vi være sikre på, at du ikke er blevet spændt for en vogn, når han skulle prale af, hvilken fantastisk indflydelse han har haft? Øh, Fordi det, for, det var faktisk ikke det, vi startede. Øh, vi har jo egentlig bare lavet sådan noget uberedsjournalistik, for at være helt ærlig. Vi har faktisk bare siddet og gået alle artiklerne igennem på OCCP, øh, og, og det, som omhandler Blaugler, det, det er jo et ret mange artikler, skulle jeg at sige. Det var, egentlig, det var egentlig bare der, vi startede. Og det er der, man kan begynde. Det er også derfor, at projektet kom i gang. Fordi da de begynder at, at, at, at der kører en masse historie af Berlings, og det gør der jo også i andre medier. Og Bauer fylder faktisk ret meget, fordi han har også en Magnitsky-lov, han gerne vil have indført i Danmark og sådan noget. Så han fylder faktisk en del i mediebilledet. Og både mig og Flemming, vi har jo boet i Rusland. og gør og og du? I tælling, tælling Rose, ja, Fleming det om her. og Flemming og Rose til os. Ja, vi har jo begge to. Vi boede der jo 90'erne, hvor han faktisk var rimelig stort derovre. Øh, og, og, og det gjorde nok, at man var lidt mere opmærksom på. Oh, Hvorfor bliver han ved med at figurere, at det var ham, der politianmeldte, at det var ham, der... Altså, du ved, der var bare en masse tegn, og så altså, skulle du ikke lige, Du skal ikke besøge til så pokkers meget, inden man begynder at kunne se den der... Ved at læse de gamle artikler, se, hvornår Browder egentlig går i gang med den her hvideværtskampagne. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, fordi det ligger i vidnesforklaringer over i USA, at han har et samarbejde med den her organisation, der hedder OCCRP, som Berling skal blive en del af. Og så skal du lige hjælpe mig, hvad skulle hans interesse være i at få alle de her medier til at, Hvis de gjorde det rigtigt, ja. til at beskæftige sig med det her? Ja, se, og det var så, nu rører vi så over, at det er jo så faktisk det, bogen handler om, fordi det er selvfølgelig, hvorfor gør Bill det her? Ja. Hvorfor er det, han har det her samarbejde? Og øh, han bliver jo forvist fra Rusland på et tidspunkt. Øh, og øh, efter det, så bliver det russiske skattevæsen bestjålet for halvanden milliarder kroner. Det er tilbage i 2007, det her. Øh, I den forbindelse der dør hans skatterådgiver i fængsel. Og det er ham, der hedder Magnitsky. Ikke? Det er det nemlig. Og det er en meget lang, det er en meget kompleks historie, som jeg nok lige skal prøve at spare lytten for. Problemet er lidt, at øh, Bill Bauer er selv under skatteanklager i Rusland. De forsøger at få ham udleveret. Det gjorde de også, inden hans skatterådgiver døde. Øh, Bill Bauers oprindeligt, og det er også det, bogen viser, faktisk, altså oprindeligt da han begynder sin kampagne i Vesten, så er det egentlig for at undgå at blive udleveret. Da så Magnitsky dør i fængsel, er det faktisk lidt heldigt, fordi så bliver det en fantastisk kampagne, han kan køre, der hedder Justice for Søgeag som stadig bliver brugt til, at han får øh, givet sig selv sikkerhed i Vesten. Han bliver sgu aldrig udelevet. Det er også fint nok. Altså. Jeg skal ikke blande mig helst. Men nu skal vi lige huske at holde Berlingske inden her. Hvorfor er det, er hvorfor er det et presse... problem for Berlingske? Der... Nej, men det er der, han begynder at køre sin pressekampagne. Hans pres... han, han har jo brug for... Lige da, da han får... der kommer nogle skatterne klær mod ham i Rusland, er han jo super bange for at blive udleveret. Han har brug for... Han er ikke politisk aktivist. Han er ikke sådan der kan gå ind og sige, at jeg er mod Putin. var faktisk super bedre med Men, bæret, men prøv at øjre, puse, synes, Birgitte, du anklager os i bogen for at være øh, nyttige idioter for, ikke, for Bill Browder. Ja, men, men også. Jeg, er jeg, jeg er ligeglad med alle de andre. Du anklager no, okay. os på Berlingske for at være nyttige idioter for Bill Browder. Dokumentationen for det. Er det, er, det, det gør du, og er det rigtigt, at dokumentationen for det er noget, Bill Browder har sagt til dig? Nej, det er ikke rigtigt. Hvad, hvad er så dokumentationen? Udover det... Dokumentation? Dokumentation? Øh, e e ud over det det er ikke bare, hvad har sagt til mig. Men hvad det er, er så dokumentationen? Det er da helt centralt, øh, det her. Ja, det er sådan set alle de artikler, der har været, og det er de vidnesforklaringer, der er i navnet i USA. At, at Ber... Det dokumenterer, at Berlingske er nyttige idioter for Bill øh, ja. eller hvad? Eller... Det dokumenterer samarbejdet. Altså, prøv at lade den ud. Men er det, er det, det man, forstået? Du, du, du, du, du hænger mig og mine kolleger ud for noget af det værste, du næsten kan hænge journalister ud for, nemlig at være nyttige idioter for en tydelig part i en sag. Og din eneste, din eneste dokumentation for det er... Et citat fra en mand, hvis troværdighed, du har brugt en hel bog på at skyde synder og sammen. Er det rigtigt forstået? Nej, det er Jamen, det, det er der præcis det der. Hvad er så Nej. din dokumentation? Øh, Flemme Rose skriver i foråret. Skri Jeg tror nok, han skriver det sådan lidt. Kan de ikke give nytte af Du skal lige læse hele bogen af, ja, og det er selvfølgelig. Et jeg, har problem, for, jeg, jeg har ikke fået, jeg har ikke fået læst bogen, fordi vi er det eneste medie i Danmark, der ikke har fået tilsendt bogen øh, I endnu, faktisk, og vi har heller ikke har, fået forelagt kritikken vi har, vi har fået fra jer, faktisk, øh, så vi har ikke haft. Nej, det har vi heller ikke, og jeg har, jeg mening med her fra dine kollega. Simon ja, og jeg, jeg ja. læser gerne op at den forlæggelse i gåsorden, som du kalder det. Det er fire ja. lidt forrøvlede spørgsmål øh, i centert, så nej, I har ikke forelagt kritikken for os. Flemming på lørdag. Jeg vil godt lige have holde dig. Jeg kalder jer ikke nytte af digoner. Rose skriver halvbrukerne, og det er rigtigt, det er ikke kun ham hører efter. For efter. det er jo ikke kun berlingske for pokker. Det her det er jo meget større end berlingske. Jamen, nu sidder du her i en position ja, ja, med ja, det er, fordi, en repræsentant for berlingske. Og de er blevet, jeg blevet jeg brugt. De er blevet misbrugt. Her. Hvad er Jamen, dokumentationen for det? det? Det fremgår hele bogen. Det er alle artiklerne. Det er hans politiere med sig over for pokker. Det er, simp, det er jo ikke engang nogen hemmelighed. Det, det er super nemt at gå til. Det, det er bare hvad er dokumentationen? Fortæl mig, hvad er det? Har du et stykke papir, Artikler, du står på? Artikler, vindeforklaringer. Hvor jeg bliver nævnt, hvor berlingske bliver nævnt? Ja, I, I er jo med i noget af det. I er ikke med i det hele. I er jo kun med fra 2017. Det, der, der, der er et helt forspil inden da. Øh, men, men, men undskyld, så, det det dyr, han bruger ikke kun han bruger jo ikke kun. Nej, hør, han bruger jo ikke kun Berlingske. Det er jo ikke sådan, at I har lavet et hemmeligt samarbejde med ham. Det tror jeg faktisk ikke, I har. Hvad I ikke har vidst? I starter med OCCP. Det fremgår også af bogen. I fremgår med et samarbejde med OCCP, som har haft et overlangt samarbejde. Det er en del af de dokumenter, de har, de har samarbejdet, de har givet frem og tilbage og det er relativt, og det tror jeg også, du kan tage med UCRP op. Det ved jeg Men bare. nu stopper jeg lige en her. Det, det er, her. Fordi for, fordi du, du, er det for indviklet. Du, nej, nej det, er er, så det, så det, så det, det jeg bare at sidde og undre over, det er, at du sukker dybt, når Michael Lund øh, er, vil mange sige, med en vis god ret lidt det forundret, måske ligefrem fornærmet over at blive betegnet som en nyttig idiot i en bog, du udgiver. Ja. Æ, det, det er vel egentlig fair nok, at en mand, der sammen med nogle dygtige kolleger, har modtaget en kavlingpris for et stykke arbejde, beder om dokumentation, når, når I laver en bog, hvis... Budskab er, at Berlingsker har lavet sig bruge. Ja, og, jeg synes, og jeg synes med al respekt ikke, at du svarer på Michael Lunds udmærket spørgsmål. Hvad er din dokumentation? Okay, dokumentationen er stadigvæk øh, nogle vidneforklaringer, en stribe af artikler, politianmeldelser, hvor det fremgår, alle mulige ting. Det er sådan set i bogen. Stå... At, at Berlingske har haft et samarbejde med Bill Browder fremgår, det er artikler øh, og og nej, og, og Samarbejdet, ja, det er faktisk det, bogen handler om. Men det, og det er okay. ikke komplejens. Det er faktisk det, bogen handler om. Øhm, og apropos det der nyttige idioten, når Flemming Rose kalder det nyttige idiot, så er det faktisk fordi, at Flem, äh, Bill Bauder, han bremser jo alt, der piller ved hans historie. Dem kalder han jo altid nyttige idioter for krammel. Det er faktisk derfor, Fleming Rose bruger det her begreb. Nu bliver det meget personligt. Nej, nej og men, men det er det, altså, det, det, det, det, det jo, det er en bog, også. du udgiver. En journalist, er som jo ikke havde hvem som helst i Danmark, Flemming Rose, han bruger udtrykket nyttige idioter. Og der, jeg vil da også sige, ja, pressen er blevet misbrugt. Big time. Det er en Ja, uden tvivl. Og det skal du svare på, Michael bog, Lund. Når man læser den bog, så kan man se, hvordan han bruger pressen til at fremme sine egne interesser. Og det der er min anke, det er, at læserne ikke får at vide, fordi dybest set havde man kunne komme det der i forkøbet, ved at folk havde vidst, hvem han var, hvilken rolle han spiller. Jeg ved godt, nu kan man altså gemme sig bag ved det her med, at man har, har, har anonyme kilder, og det er faktisk det, der er faren i det her. Fordi dem, han samarbejder med, de har samme princip med, at de bruger anonyme kilder. Og det, hvis, ja, jeg kan, hvis kan man konstatere, man... at du, du hænger mig og mine kolleger ud for at være nyttige idioter for Bill Browder, uden at have noget dokumentation jeg for det dog, andet, dog, end et enkelt citat nej, fra Bill Browder, som dog... du i øvrigt ikke mener er troværdigt. Jeg må, jeg jeg jeg... må jeg svare generelt på spørgsmål? Jeg bliver simpelthen nødt til at gentage det. Vi er... Der er ikke én part, der er ikke én person, der er hovedkilde til Danske Banks Hvidevarssag. Og jeg vil gerne lige uddybe, Altså, vi har igennem to et halvt år rejst Europa på kryds og tværs tusindvis af kilometer og brugt et hav af penge og aftener og dage væk fra vores familie for at finde... Folk, opsøg folk. Jeg har stået en hel novemberdag i regnvær på et, et fortog i en eller anden østeuropæisk by. Vi har brugt ind i familiemiddag. Vi har rejst omveje på 5 600 kilometer for at møde de her mennesker og beskytte deres identitet. Og vi har brugt enorme ressourcer på at forsøge at beskytte de her menneskers identitet. Så kommer du og hævder, at vi bare er nyttige idioter for en enkel mand, som har en klar interesse i at fremstille sig selv som chefarkitekt bag denne her hvidvassag. Nej. Det er simpelthen uforskammet, og det er simpelthen... Og ved du, hvad det også er? Det er... Det er uforskammet, fordi I har ikke forelagt os den kritik. Du sætter dig op på en høj hest og fortæller os, hvordan vi journalistiske opføre os, og du undlader at forelægge os. Afgørende kritik. Vi har aldrig nogensinde fået en mail fra jer, vi er du ikke spurgt er blevet spurgt, spurgt. til... Uh, den... Det, det, er helt, til det er helt afgørende udsagn fra Bill Browder, hvor han siger til jer åbenbart, kan læse ud af bogen, at, øh, øh, at han har udleveret dokumenter til os. Det har vi da ikke fået forelagt. Vi har ja. da heller ikke fået forelagt sådan noget, som at I ikke mener, der er hvidvask. Det har for ikke vi har mulighed for at Håbe, svare ej, Det er, måske måske meget det Jeg har ikke forelagt os ikke de her ting og så kommer du bagefter. Og, og hævder at, at det er dig der er journalistiske moralsdommer i det her. Det er, det er ganske enkelt uforskammet. Lad os lige tage den der med ja, den er æh... hvidvask. Den er jo lidt sjov egentlig. Fordi, fordi de, de, de budskab i bogen er at det er måske en sandhed med modifikation overhovedet at kalde det her hvidvask. Ja, fordi det er jo en del af hele den her lidt oppustede. Du kan jeg den også gerne en oppustet historie her, ikke? Fordi at, at problemet er at der lige fra starten bliver skudt enormt skarpt, at man inden man egentlig har beviser for at der er hvidvask. Vi har nogle mistænktige transaktioner, der der jo ingen uenighed om overhovedet. Men derfra så til at konkludere, og det er der hvor kæden er hoppet af, også hos redaktøren rundt at man uden blusel, uden at have nogen som helst øh, domstol, der har været indover. over, og det er også det, tænk, den ting Flemming Rose rejser forud, det er folkedomstol kontra vores retssystem, hvor man fra starten af har været inde og sige, det her, det er vidvask konstaterbart, det er nærmest beviseligt. Fordi der har siddet nogle eksperter og sagt, altså når man ikke kender den ultimative et selskab, der har sat en strømmand ind, så det oh, langt væk. Det gør det også, det er mistænktet. Men det betyder bare ikke, at man har nogen som helst beviser for, at der er sket noget kriminelt herude hvor penge kommer fra, der skal igennem Danske Bank. Og det er jo også det, Brun og jeg lige skriver, fordi de opgør et kæmpe stort antal af mistænkelige transaktioner, og skriver udtrykkeligt, at de netop ikke ved... Om det hvide okay. fordi man man men jeg ved. Michael Lundborg hvorfor kalder det de når det er biggie dyrkellige i min Der er et der er et, et, et kort svar og et meget langt svar. Tørt <lød> og teknisk en svar en for det minimum med, med det. Ja, jeg vil egentlig meget gerne kunne komme med begge to, men det korte svar er jo det, er jo, det er jo igen må jeg sige, det er jo faktuelt forkert at vi ikke har, har påvist at der er øh, hvidvask. Og det, det jeg tror vi skal introducere begrebet det man kalder før her, for jeg går ud fra det er det du mener, når du siger at vi ikke har påvist hvidvask, at førforbrydelsen er den oprindelige forbrydelse der ligger til grund for de pengestrømme, som så efterfølgende bliver vidvasket. Og det er jo simpelthen forkert, at vi ikke har kædet øh, pengestrømmen sammen med, med konkrete øh, forbrydelser. Vi har jo en kæmpe sag, som er fra retten i Italien blandt andet, og i Europarådet, som handler om, om korruption, hvor, hvor øh, flere politikere måtte forlade Europarådet, øh, står en politiker anklaget nede i Milano. Vi har flere sager fra Østeuropa, fra vi har Moldenconbank fra fra Moldova, hvor der enten er faldet dom eller hvor folk sidder på anklagebænken i øjeblikket. Så har vi sågar kædet en kundegruppe sammen med en nordkoreansk våbenhandel, Så det passer jo ikke at vi ikke har kædet. Så det passer jo ikke at vi ikke har de her pengestrøm sammen med førforbrydelsen. Jeg må blive nødt til lige et øjeblik. Det er lidt længere svar, jeg så har vi kædet 140.000 transaktioner af 53 milliarder kroner tilbage til konkrete førforbrydelser? Nej, det har vi da ikke, og det har vi heller aldrig nogensinde påstået, at vi har. Tværtimod er det jo en pointe i sig selv, at det kan man ikke, det kan myndighederne ikke, det kan bankerne ikke, og det kan vi ikke. Hvad har vi så gjort? Hvordan kan vi så konstatere at det her, det er hvidvask? Jeg skal nok prøve at gøre det kort. Vi har igennem to og et halvt år sammen med nogle af verdens førende hvidvaskeksperter, som du selv er inde på, siddet minutiøst og analyseret de her ting. Vi har kigget på, hvad det er for nogen. Ejertyper. Hvad er det for nogle selskaber? Kan vi se, hvem der ejer dem? Er der stråmænd, der er direktører? Er det kontorhoteller, de er installeret i osv. Videre, videre? Er der nogle legitime forretningsaktiviteter i selskabet? Producerer de noget? Handler de med noget? Nej. Så kigger vi på, hvad det er for nogle transaktioner. Hvad kan vi se på de her bankkonti? Dybt mistænkelige transaktioner. Store millionbeløb, der bliver sat ind fra andre skattelyselskaber, sendt videre, delt op i to, sendt videre osv. Alle de her hvidvaskemarkører, vi kalder dem hvidvaskmarkører. vi har kunnet sætte flueben ved samtlige af dem. Og på et eller andet tidspunkt. I løbet af vores dækning, så fandt vi ud af, at nu behøver vi simpelthen ikke tage det forbehold længere. Det er simpelthen sandsynligt gjort tilstrækkeligt, at det her det er. Illegale men, men det er vel accelerer. så altså med de undtagelser, som du ellers nævner til at starte med, hvor vi kan tale om noget, der ligner hvidevæs, Det er vel sådan en, hvad kan man sige, ikke en retslig vurdering, det er vel en journalistisk vurdering, som jeg så foretræk, foretrækker? afgjort, afgjort en, en, en journalistisk vurdering, men jeg vil bare lige sige, at det her det er jo ikke noget, vi griber ud af den blå luft. Hvidvaskreglerne i dag er jo indrettet på den måde, så hvis banker ikke indrapporterer sådan nogle mønstre her, hvis de undlader at gøre det, så risikerer de jo at få kæmpe bøder. Mm. Der er ikke nogen i retssystemet i dag, som længere, i hvert fald ikke i en vestlig del af verden, som længere er fokuseret på, hvad førforbrydelserne er. Vi har store sager. Deutsche Bank for at idømme en kæmpe milliard i 2017. Vi har en, en lettisk bank, der hedder ABLV, som blev lukket af myndighederne. Og det er præcis på samme mistænkelige scenario. Der er jo ikke nogen af de sager, som kæder det tilbage til en konkret salg af heroin det er en på en, en, en gadehjørn i, i Moskva. Og, det, og, det, og, det, og grunden til, at man har... De her regler er jo, at man historisk ved, at de her mønstre i banker, de her typer af kunder, de her transaktionsmønstre, det er hvidvask. Og det skal lige komme til at også begynde dykkeligheden. Ja, fordi det var selvfølgelig, også jeg tror også, det er derfor, at Flemming og Rosa og jeg, vi er lidt ved et tilfælde kommer jeg i kontakt omkring det her bogprojekt, inden det egentlig bliver til en bog. Fordi at vi begge to har øh, arbejdet meget med Rusland og skrevet meget om Rusland. Og denne her kapitalflugt, og, og det er så det, der er i det her, og det er også derfor, hvert fald der er nogen oppe i Rusland, over i Rusland nu, der er begyndt at råbe op og sige, at det her med, at man bare siger, at alting, og det er jo den måde, det blev fremstillet på, at korruption og organiseret kriminalitet og våbenhandel og terrorisme og sådan noget, at det er bare, selvfølgelig er der noget af det, det vil der helt sikkert være noget af det, der er det. Men der er også, har også i de sidste 25 år været massiv kapitalflugt ud af Rusland. Efter at det, gik fra planøkonomi og kommunisme til markedsøkonomi. Og den, og den, den, og den nuance har manglet hele vejen igennem. og var men, egentlig men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, dyrk Dyrkilde, ja. fordi nu har du jo langt lang vejen haft travlt med at fortælle, at øh, Michael Lund og hans øh, kolleger af, af nødlige idioter bliver brugt. Har, har tanken strejfet dig, at det er måske i virkeligheden er dig, der bliver brugt af nogle russiske kræfter, Uh, altså, nu, nu, nu kommer du med et uh, tv her i dag, ja, ja. Uh, som vist nok officielt kommer fra Norge, men som også har nogle, nogle, nogle, nogle russiske uh, forbindelser. Uh, altså, hvad, hvad er det for et spil, du havnet i, Begir dyrke? Hvorfor var det, jeg startede det? Jamen, jeg startede jo faktisk dengang, hvor at vi havde Pelle Dragsted, der var ude og sige, nu skulle vi atomisere Danske Bank. Jeg startede dengang, hvor det var, at alle forsiden, det var sådan noget med, alle, der var i finanssektoren, skulle lynches. Det var den stemning, der var i september, august-september, 2000 og ja for et år siden, ikke? og øhm, og der skrev jeg faktisk et indlæg. Det er fordi jeg er gammel bankmedlem. Jeg, jeg har skrevet om bankkriser. Jeg har skrevet skrev om finanskrisen. Dengang der havde vi en seriøs finanskrise. Lige pludselig så så vi danske bank. Aktiekursen blev halveret. Der var folk der seriøst talte om at lukke banken lægge den ind under Nationalbanken. Vi begyndte at spekulere i om USA at betragte det. Det, er for, altså, men det var det der gjorde jeg Hvordan ved du at du ikke er blevet brugt? Fordi jeg ved hvorfor jeg gik ind i det. Jeg gik ind i det fordi jeg tænkte det her er jo fuldstændig alle og så lavede jeg et langt oplæg, og jeg fik en masse, masse, masse respons. Og jeg kom i kontakt med Lars Abel, og jeg tog selv fat i Flemming Rose, som selv havde siddet og undret sig over Blauders rolle. Og det er rigtigt, jeg har timet op med tv-hold siden. en lang, lang historie. Men det kom mange mange måneder senere, fordi jeg opdagede lige pludselig, at det her, det var jo ikke bare en dansk bag. En et russisk tv-hold, ikke? En, et, et, et, det er jo et norsk filmselskab, <tøntil> og der er både nordmænd, og man skulle selv lige gå og tjekke alle deres nationaliteter. De Nikrasov er han er en af de mest kendte <tøntil> er, browder Og, og det gode er, at han faktisk ved, det historien <tøntil> Ja, det er, jeg er sikker på, ja. Og det er grunden til, at jeg ikke er gået til nordisk film for den overvejelse, vi også har haft. Men jeg må indrømme, jeg foretager jer nu i ryggen, der ved præcis, hvor mange advokater vi får på mm -hmm. nakken. Fordi Bill Browder, han har fået bremset bøger. Han har også fået altså lige, lige rent afslutningsvis, vi desværre vi at løbet lidt tør for tid. Jeg vil, jeg vil lige høre dig, Michael Lund, her, sådan her rent afslutningsvis. Nu, nu har du selvfølgelig ikke læst bogen, som det også er fremgået her i interviewet, men altså er der slet ikke nogen af de ting, som du blev konfronteret med her, som kunne føre, føre til en, en smule selvreflektion i forhold til Berlingskes praksis? Øh, jeg eller? synes faktisk, der er rigtig, rigtig mange elementer i Hvidevassagen, som, som kunne have rigtig godt sådan altså, modtryk, øh, og jeg synes, det er helt på sin plads, at nogen sætter sig ned og siger, okay, det her har været en en meget klar sag i medierne, Vinkel har været meget entydigt på den måde, at vi nok er vi nok enige, der har jo ikke været sådan decideret modtryk undervejs i det her. Så, så alt respekt for det. Der er mange ting, man godt kunne have diskuteret her. For eksempel hele spørgsmålet om, hvad kan man forvente af en, en dansk ledelse? Hvad, hvad, er hvad, hvad kan man forvente af, hvor meget de har styr på en fjern filial, og som decideret modarbejder dem? Der har været masser af gode argumenter. Men spørgsmålet om, hvorvidt det her er hvidvask eller ej, det er ganske senkt. Det er simpelthen en fjollet diskussion og bunder i uh, en eller anden form for vilfarelse. Vidfar, og spørgsmålet om, hvem vores kilder er, er også fjollet. Jeg vil også bare sige til sidst her, vi, vi, vi tilbyder jer jo allerede det er flere måneder, siden, at I kan komme over til et møde, vi kan tage en diskussion om data og dokumentation osv., osv. og I svarer aldrig på det. Men, altså der kommer så, så derfor ender I nu i en situation, hvor jeres bog er, er misvisende kan og bygger på nogle forkerte præ præ præmisser. Nej. nej, det er ikke vi noget kan I kan blive inviteret ind i p øh, orientering hvor I faktisk ikke dukket op og øh, der dukker I ikke op, der vil I ikke diskutere det, og derfor så kommer I... Øh... Det var fordi, det var et spørgsmål om, hvad vores kilder er. Og vi går ikke ind i en diskussion om, hvem vores kilder er. Det var omkring i alt det her. prøv at høre, vi har haft adgang til, det, til rigtig, rigtig mange bankkonstruktioner, og af den grund... Jamen ikke, jeg vi kan høre, at du, du ikke har der, det Jamen, Jeg bliver der, desværre nødt til ja. med, med, med en øh, frygtelig journalistisk kliché at sige, at diskussionen, den stopper nok ikke her, men i hvert fald Birgitte Dyrkilde, forfatter, tusind tak, fordi du kommer naturligvis også dig, Lund fra du lytter til Radio 24-7. DR's medarbejdere føler sig presset til at servicere Dansk Folkeparti og deres dagsorden for at give indtrykket af et selvstændigt DR. Og Danmarks Radio udlader også indhold, som Dansk Folkeparti kan tolke som misvisende. Det skriver to kandidater i kommunikation fra Roskilde Universitet i det nyligt indlæg i Weekendavisen, på baggrund af deres også fornyeligt afleverede speciale. Og velkommen til jer, Fabian Ut og Gustav Foss fra Bricius. Tak skal du have. Velkommen til jer begge to. Skulle vi lige helt kort lægge ud med her fra en start? Altså jeres konklusion er, at der er folk i Danmarks som er forfærdelig bange for Dansk Folkeparti. Er det en rimelig sammenfatning? Det er i hvert fald en af vores øh, konklusioner i det. Altså, først og fremmest så skal vi sige, at det her det er jo ligesom en af tingene vores, fra vores speciale, som vi har taget øh, med i debatten debattenlæg. Det, som vi rent faktisk undersøger, det er legitimitetsproblematikker i DR, og hvordan de plejer politiske relationer. Og der har vi så snakket med 10 forskellige medarbejdere i et bredt udsnit af organisationen gennem nogle, noget, som man kalder Narrative Interviews. hvor vi har forsøgt at gennemgå nogle forskellige nedslagspunkter øh, i løbet af medieforløbet fra, fra marts og så frem til og, og, februar. Og, og på baggrund af 10 samtaler, så konkluderer I, at uh, det er danser efter Dansk Rødepartiets pibe. Er det korrekt? Det er i hvert fald spørgsmålstegn ved det. Hvad, ja. hvad, hvad er det altså man kan sige i, I skældner jo lidt mellem hvordan mellemledere og folk sådan helt nede på gulvet de agerer. Kan I prøve så at redegøre for hvordan er det hvordan er det, de forskellige grupper de mærker det her pres? Ja, selvfølgelig. Altså, hvad hedder det? Jeg arbejder med special, der blev ligesom klart at organisationen er, ligesom er differentieret i nogle forskellige funktionelle grupper hvor at man kan sige at der er nogle forskellige principper der foregår for hver afdeling og når det er sådan, at de så ser tilbage på organisationen, så ser det faktisk som en ekstern ting. Og der har vi nemlig set at de er præget af nogle grundlæggende organisationsfortællinger der netop tager udgangspunkt i at der er en fokus, at ved den ene, der er der en fokus på udvikling, der er en stærk tro på fremtiden. De bakker op om ledens og så respekterer de politikernes rolle. Men, men, men undskyld, det, med det svar forstår jeg simpelthen ikke. Altså, betyder det, at Dan, Dansk Folkeparti bliver godset eller hvad? Ja, det kommer vi lidt til senere faktisk i stedet for. Fordi først så er der noget grundlæggende, vi er nødt til at tale om, i forhold til, hvordan de netop er differencieret i de her to grupper. Fordi de medarbejdere, som vi siger, der er nødt til at servicere Dansk Folkeparti, de tilhører nemlig den anden gruppe som er dem, der har en mere fokus på besparelser og forringelser. Okay. De uh, ser en frygt for fremtiden. De er mere utilfredse med ledende solterne. Men hvordan servicerer de Dansk Folkeparti? Den helt konkret? Ja, altså vi får, vi får for eksempel øh, viden om, at inde på er Kultur, at der fylder det utrolig øh, meget. Der er blandt andet produktionsmedarbejdere, som fortæller, at manuskriptforfatterne kun fuldstændig, altså hele tiden forsøger at tænke ind, hvordan man kan undgå at træde Dansk Folkeparti over tæerne. Altså, og det, altså på det her Drama bare lige for... Ja, det er i forhold til de okay. historiske sager og sådan nogle ja. ting. At man ligesom helt ned til, hvad for en avis en historisk person skal læse, eller man er bange for, at hvis man fokuserer for meget på de liberale, så bliver venstrefløjen måske sur. Så man skal hele tiden holde tungen øh, lige i munden i forhold til de her ting, og tage en masse forskellige hensyn. Og, der... og det er jo selvfølgelig en del af at være upartisk. Mm. Præcis. Og derudover så ser vi også, at der er en, der er en radiotekniker, der, der siger, at de formoder selv, altså interne formoder de selv, at at uh, DR's topledelse har taget hensyn til for eksempelvis og lukke for X-faktor. Altså for, formoder. Der, mm. der er en radiotekniker, der fortæller jer, ja, at de formoder. Ja. Yeah. Det, det, det, det forekommer at være sådan lidt tynd grundlag at konkludere noget, noget sådan definitivt på. Det, du skal tænke på, det er, at vi har taget udgangspunkt i nogle fortællinger, som rumstere rundt i organisationen. Det vil sige, at det ikke bare er noget, som den ene person fortæller os. Det er noget, som de fortæller, at de snakker om. Men hvordan kan I egentlig vide, spørger jeg bare nysgerrigt, at, at I ikke bare viderekolportere det, der er gangslaget på, på, på DR, som, som værende udtryk for skændbarlig sandhed? Fordi vi skal videreformidle det, som de siger i vores speciale. Men I har snakket med 10, siger du? Ja, og vi har snakket med bestyrelsen, vi, altså, vi, øh, vi har snakket med kommissionschefen, vi har snakket med... Vi står altså heller ikke og siger, at det her det er den objektive sandhed og alle mulige ting. Vi siger, at vi har lavet et speciale med 10 interviews, gennemgået et haver, artikler, et haver, pressemateriale, og så har vi konkluderet det her på baggrund af det. Mm. Men, men, men det er vel altså, også, altså man kan sige, det er vel, det kan jeg vel jeg også sagt. Jeg synes ikke vi kan blive holdt nej, nej, til, <laughs> til ansvar for alle mulige men, men, men, men det, jeg tænker på, men hvis, hvis vi nu tager det for gode vare, det kan vel være en meget real oplevelse, man har på, på DR. For der er ikke nogen tvivl om, at Dansk Folkeparti har været meget fremme i skoen, og også meget sådan, hvad kan man sige, tæt på programp, programproduktionen. Vi så jo i forbindelse med Ole Bornedals 1864-serie, at, at der mildestalt blev, blev lagt uh, både, både kritik og pres på DR for det at lave præcis. noget. som der passede dem bedre. Mm. Men er det ikke også bare et vilkår for en uh, public service station, som Danmarks Radio på en eller anden måde altid at skulle agere i et rum, politisk rum. Altså der har jo også været Erhard Jacobsens uh, kristelige lytter, og... nej det var, ikke, det var ikke, det var kritiske... Hvad var det, de hed? Det er også lige meget, men den her... Kritiske det licensbetaler. Ja, noget, nej, det, det, er det, det var Morten Messersmiths. Ja, ja. men, men der, altså, der har jo altid været sådan organisationer, som på en eller anden måde har forsøgt at sige til Danmarks Radio, jamen I skal ændre jer på en eller anden måde. lytter også, tror. Jeg, præcis, det ja, var det, ja, det. Er præcis. Men det er også det, vi siger faktisk, at, der er en at det er en kæmpe kæm stor del af netop det her speciale, at for, at DR, de kan op altså fremstå politisk overhængig, så er den nødt til at tage nogle politiske hensyn. Og i den forbindelse, der har vi ligesom, der kan man nemt sige, at når jeg er sådan, at politikerne er med til at definere deres rammer, så er det også nødt til at tage hensyn opad til i forhold til politikerne. Og dertil så bliver det så bare rigtig interessant, når jeg er sådan at vi ser, at nede på gulv er der nogle medarbejdere, der bliver nødt til at tage nogle hensyn, som, hvad skal man sige, topledelsen ikke rigtig vil anerkende. Fordi hvis de anerkender de her politiske muligvis små politiske hensyn, kan man godt kalde dem, så er de også noget til at anerkende, at det er, de agerer politisk afhængig af politikerne. I skriver i stedet i, tror det er det indlæg, I har i weekendavisen, at der er mellemledere, der træder ind i stedet for assistenter for at servicere Dansk Folkeparti. Hvad betyder det Det er noget, vi får indsigt i, for eksempel en assistent på en anonym kilde, men som har en, en assistentstilling, som fortæller det her med, at når der kommer en fra Dansk Folkeparti ind i DR-byen, så kommer der alle mulige mellemledere ned og overtager hans arbejde nærmest og sørger for, at de får det kolde vand og den gode stol og er sikker på, at de ikke får en dårlig oplevelse af DR. Ja. Og det er så hans oplevelse af, selvom han ikke er journalist, og det ikke på den måde handler om, øh, hvad skal man sige, upartisk indholdsproduktion, så giver det alligevel et indtryk af, hvor meget Dansk Folkeparti fylder, og man kan i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, om man bare kan tage deres uafhængighed og robusthed som en Men Undskyld, men jeg har også været på Danmarks Radio nogle gange som gæst, og mit indtryk er, at Danmarks Radio altid byder gæster høfligt velkommen og sørger for, at de får koldt vand og en god stol at sidde i. Altså, hvad, hvad er det, I bygger det på? Det, det er også fuldstændig græs, selvfølgelig, om det. Men der er jo også forskel på, om der er en møller, der kommer ned og kigger i afstanden over skulderen for at sørge for, at alting bliver godt rigtigt. Det er jo et hensyn, der bliver taget i forhold til nogle politikere. Vi siger ikke, at. At, at de bliver nødvendigvis sat på en pedestal. Vi siger bare, at der bliver taget nogle politiske hensyn. Ja. Ja, okay. og, og det, er, det, er, som, med, og det, det trakte... som det her skældner imellem, det er jo lige præcis dem, der er på gulvet, som der ser de her ting, og så er der dem, som sidder i topledelsen, som siger, at uafhængighed er øverst på dagsordenen. Vi har endda også næstformanden i bestyrelsen, som der går ind og siger, at der er en politisering, at det er også lidt på indholdssiden, som kan være en lille smule farlig, hvis det så ikke er i stand til at støtte imod, men det tror jeg nu, de er, fordi vi skal være uafhængige. Ikke? Altså, så jeg tror, jeg synes ikke rigtigt, at det er, at det er noget, som er fuldstændig greb ud af den blå luft, det her. Det virker ligesom som noget, som alle er opmærksom på i organisationen. Altså, I, I, I skriver så også, eller I, I spørger her i indlæg, hvornår giver vi DR plads til både at være en kulturbærende del af det danske samfund, og den danske befolkningspolitiske vagthund, der tør bide fra sig i den politiske bad, selv når det kan koste dem yderligere besparelser. Men... Kan man næsten på nogen måde forvente, at nogen organisation kan gå ud og gøre det, altså at bide fra sig i en situation, hvor det kan komme til, hvis, hvis jeres tese er korrekt her, øh, at det altså, faktisk fører til reelle afskedelser af medarbejdere, også dem på gulvet, vel, hvis, hvis, hvis det der bliver de politiske konsekvenser? Ja, man kan jo sige, at hvis den linje, der ligesom er lagt nu, i den måde, man melder ud på, hvis det er den holdningsløse vej, så har det jo allerede kostet den 20 procent. Du... Altså, Radio 24 er jo et glimrende eksempel på, hvordan øh, Jørgen Ramskov og Mads Brygger har været ude og være rigtig aggressiv i forhold til politikerne. Og nu er jeres problem nærmest, at de har fået skræddersyd en DAP-kanal, der er for skræddersyd, så man får kritik fra den side af. Så på den måde kan man jo godt øve indflydelse på politikerne, uden at, hvad skal man sige, den måde, som vi ser det på, det er i hvert fald meget det her med, at når der kommer krav fra politikerne, så melder man ud fra er side, med den ene hånd til det, der så dengang var oppositionen, det kommer til at gøre ondt det her, det kommer til at koste medarbejder, det kommer til at koste indhold, og på den anden side, ja, vi skal være digitalt fyrtårn i den nye tidsalder og så videre. Så på den måde, så vælger man ligesom at kigge lidt til begge sider, uden ligesom at selv bringe noget til bordet. Fabian Uth og Gustaf Foss, Fabricius, tusen tak, fordi I kiggede på Q&A og berettede om jeres speciale. Tak for at kom. Du lytter til Radio 24 /7. Kære hr. Djævel, vi vil gerne have lov at lave en pagt med dig, så vi kan vinde Heavy MGP og blive rig og berømte. Og jeg kan slippe for at få buksevand. Ja, nemlig. Ja, ja. ja Fint. Sæt, sæt den af. Rul nu. Sæt den af. én ting ad gangen. Sådan der. Sæt den Ja, det er den ventil til min første sang. I også holde, mor? Skal det være den med instrumenterne? Torturinstrumenterne. <laughs> okay, jeg tager tandlægebord. Jeg tager glønende jern. Og så skal vi have musik. Okay, okay, okay, okay. Et, to, ja, her hører vi så det er også, når kund i figur onkel Rege, beretter om sin begejstring for Satan. Det har han også, altså onkel Rege gjort for nylig i Circus Sumarm velkommen til dig, Kim Borgård Eriksen, landstyrelsesmedlem for organisationen KLF Kirke og Medier. Tak for det. Hvad tænker du, når du hører onkel Reje folde sig ud her, både i cirkus og, og på deres kanaler? Jeg bliver da ked af det, fordi jeg synes, det er at gå over stregen, og jeg forstår egentlig ikke, at det skal være nødvendigt at, at gå derhen i et program og til småbørn. Det, altså, jeg synes, man kunne have gjort det på mange andre måder, uden at man skulle ud og støde på den måde. Det men, men det er for sjovt. Ja, yeah, det er for sjovt, men øh, sådan kan vi måske som voksne også indimellem se det. Men det er for børn, man sender det for. Man kunne lige så godt sagt til et børn, skal vi ikke være vilde, eller skal vi ikke øh, gøre noget voldsomt eller noget? Altså, det at man øh, lige bestemt gør, skal vi ikke være satanister, hvis han, når han siger det direkte. Det kommer ud på et plan, hvor jeg tænker, der er vi ude på, det støder nogle mennesker rigtig hårdt. Men, yes. men, okay, men lad os lige få på det rene, hvad det egentlig er, du er bekymret for her. at det... Et, at det støder nogle mennesker, eller er det, at der er nogle, kunne sidde nogle børn derude, der kunne blive fristet til at, at, at, at bekende sig til satanisme? Eller hvad er det, I er bekymret for? Jamen, jeg tror i princippet ikke, at børn i den alder, som det henvender sig til, bekender sig til satanisme, er at høre det her. Men det bliver bare på en eller anden måde i talesat som en måde. Altså jeg tænker for, for mennesker, for hvem tro og det åndelige verden og de perspektiver har en rigtig, oprigtig betydning, der vil det her svare til, at han sagde, skal vi ikke være nazister? Altså, jeg tror ikke, de blev nazister af det, men jeg tror, vi vil betragte det som langt over grænsen. Altså, der er nogle gange, der må man vide, hvornår er grænsen, og hvornår går vi over grænsen. Og Onkel Reade er en figur, som det har haft mange andre figurer, som er de der antihelte, som er lidt og lidt provokerende, som brutter og bøser og siger det, de voksne ikke vil høre, og ikke vil spise grøntsager og alt det andet. Det er vi jo på den rigtige side af grænsen. Men når man når herud og siger, skal vi ikke være satanister og viser sataniske tegn, så tror jeg faktisk, det gør rigtig ondt på mange mennesker. Jeg sidder her med en artikel om Sund Kirkegård, der for en måned tid siden havde besøg af nogen som, jeg ved ikke om de er satanister, men de har i hvert fald skrevet satans nummer 666 på cirka 100 gravsten. Jeg tror, de mennesker, som hører sådan noget her, de bliver rigtig kede af det og rigtig bekymrer. Ja, men det er ikke hans skyld, at der er herværk på <coughs> <en> Halsund Kirkeborg? <coughs> Nej, det er ikke hans skyld, det er herværk, men, men det vækker bare noget i ham. Hvis du opfordrer til nogle andre ting, så er det heller ikke din skyld, for det er ikke dig, der har gjort det. Men et eller andet sted må vi jo nok i vores samfund sige, der er vel nogen ting, som vi kan sige, her er grænsen, og især når det er i forhold til så små børn, som øh, onkel Rade henvender sig til. Men, men som du selv nævner, altså, altså Danmarks Radio har jo, har jo gjort det til en ting, øh, at dybest set at have de her små psykotiske børnefigurer. Bamse er jo et godt eksempel. Bamse det... er jo grundlæggende set en, en, en, et, et utrolig usympatisk, øh, nu skulle jeg til at sige menneske, men i hvert fald bjørn, ikke? Altså, ja. som man jo også kunne gå ind og sige, jamen prøv at høre, skal han på nogen måde give et forbillede? Og man kunne da også finde masser af de ting, øh, som han går og gør, utrolig usympatisk et eller andet sted. Så hvorfor ikke sige, jamen, der kunne vel også være nogen, der sidder og tænker, jamen skal vi ikke trække grænsen for, hvad han går og laver, øh, i stedet for lige præcis ved satanisme, som jo, som jo ret beset indgår i en tydeligvis humoristisk kontekst? Jeg er ikke sikker på, at børn betragter det som humoristisk kontekst, men jeg er enig med dig i din betragtning af de figurer. Jeg kunne også have taget Bjørn Bruno for eksempel som også højst utiltalende. Altså, jeg betragter dem som klonen i cirkuset, den, der kommer ind og siger alt det, som vi måske ikke synes er så spændende at sige, og som ikke altid er politisk korrekt, meget politisk ukorrekte. Øh, og, og det er helt korrekt. Onkel Rege er også i den sammenhæng med, han bruder meget, han spiser busse, men han gør nogle ting, som er voldsomt politisk ukorrekte. Men det er inden for... Og, og, din point, yes. og din pointe er altså, hvis, hvis man forestiller sig Onkel Rege sige, skal vi ikke tage en hyggetur til Auschwitz, så ville alle være enige om, at det her det var over grænsen. Det er, det er du har fuldstændig ret, det er i den sammenhæng, det er. Altså, der, man har ikke fået trukket grænsen det rigtige sted. Og det, man kan sige i forhold til Danmarks Radios generelle øh, tilbud. det er, at hvorfor har vi Danmarks Radio? Altså, der var måske en gang, man kunne sige, at vi overhovedet havde brug for, for at kunne sende noget ud i æderen. Men i dag, der ved vi jo alle sammen, der massevis af radiokanaler, massevis af tv-kanaler, massevis af lyder og billede, vi kan hente os, så der er jo ingen grund til det længere. Nej, det er da formentlig, at vi skal betale vores licens, og efterhånden vi har skatten til det også, fordi der er nogle værdier, der er noget, vi gerne vil have i vores samfund. Det, det repræsenterer noget, som er med til at støtte vores kultur, vores sammenhængskraft og hvad det ellers er. Og der synes jeg så bare, at man skal være efter opmærksom på, at det er rigtigt, at grænserne er hvide, og grænserne er selvfølgelig endnu videre, når vi taler om voksenhumor, voksenjuni. Men når det er med børn, så synes jeg, at her er man gået over grænsen. Men, men er problemet ikke... Altså nu, vi, vi har arbejdet hårdt på at få en repræsentant fra Danmarks Radio ind, som du kunne debattere med. Danmarks Radio har afvist at op, så det er så altså grunden til, at du sidder her alene. Men, men en af en repræsentant fra har tidligere sagt, prøv at høre, det er jo det samme, som dengang Kaj og Andrea fik skæld ud, fordi de sagde, øh, at og og Tissemand bakkede snagvendt på det her tidspunkt. Det faldt også nogen fra brystet. Det var en lille minoritet i samfundet, som egentlig ikke kunne se det sjove i det her. Men i dag vil det jo være indlysende, banalt det her. Er det, er det ikke også et spørgsmål om, at de på en eller anden måde som sidder måske og repræsenterer et i virkeligheden meget lille mindre tal, som synes, at det her okult univers er, er så skræmmende, mens det store flertal af danskerne måske egentlig godt kan se det sjove i det, også børnene. Altså, du har jo ret i den forstand, at tiden forandrer sig. Og i dag kan man godt sige tissemand, uden at det farver en masse mennesker. Men her synes jeg dog, at vi er inde i et univers, som i fald vores tid, og jeg håber også i fremtiden, vil være farvende. Og BT har fx i forbindelse med vores reaktion her haft et spørgsmål, hvor de sendte ud til folk og sagt, synes I, at onkelrede går over grænsen eller ej? Der er altså et flertal, der synes, at onkelrede går over grænsen blandt de almindelige danskere. Så for meget at se, så er der her et spørgsmål om at sige, at her er vi altså et sted at have Danmarks Radio gået forbit. Og det burde de erkende, og jeg er lige så ked af som du, er, at de ikke vil være med til at debattere. Vi har også ville gerne i dialog med, med, med sådan omkring det, men, men det ønsker de ikke. Og det synes jeg virkelig. Men heller ikke klæder dem særlig godt. Men, men Kim Borgård, nu, Eriksen, nu, nu, nu noterede jeg mig, at du lige før henviste til, til danske værdier. Øh, for, for Ja, det er mere end 10 år siden. Der havde jo hele Mohammed-krisen. Og, og, og dengang måtte jeg jo forstå, at det var en, en dansk værdi, det der med, at man måtte tåle at der bliver gjort grin med religion og, og folks religiøse værdier. Hvorfor gælder det ikke her? Jeg synes også, man må gøre grin med religion og religiøse værdier. Og jeg synes også, vi skal diskutere øh, væsentlige emner i den sammenhæng, også både på seriøs på et mere humoristisk synspunkt, men her handler det dels om børn, og børns evne til at forstå i den er altså ikke den samme som voksens er, så her er det noget andet. Og der er også nogen, der har forsøgt på et tidspunkt sige, at sige, det handler om ytringsfrihed. Men der er en stor forskel på ytringsfrihed i forhold til Mohammed-krisen, så det her for Mohammed-krisen, der er nogle mennesker, der stod bag noget. Her er det en karakter, som Danmarks Radio har skabt. Det er jo ikke masker, hvis han havde nogen synspunkter, hvis han var satanist, det må han jo gerne være for min skyld. Det vil jeg ikke blande mig i. Jeg vil måske diskutere det med ham sådan på et personligt plan, men jeg vil ikke blande mig i. Men her er det en figur, der går ud og spiller. Det. Men, men jeg forstår ikke helt, hvorfor er det, at børn ikke kan, kan skelne ironi her? De kan vel godt forstå, de, altså når, når onkel Reie synger en sang om, at han ikke vil gå i bad, eller gøre alle mulige uartige ting. De kan vel godt se, lige så som Bamse så, eller Bruno, som vi nævnte tidligere, det er ikke et eksempel til efterfølgelse. Hvorfor er det lige præcis i forhold til, at når de så skal uh, lave et heavy band, at de så ikke kan se, at måske er det også lidt for sjovt, at man skal, man skal være satanister og lave djævelsegn? Det er fordi, de laver sjov med noget, som går over grænsen. De må gerne være uartige. Og faktisk tror jeg, at børnene bruger de her figurer til at være uartige. Jeg tror, når børn kommer hjem og siger forfanden, fordi de har hørt det, og så hvis mor og far så reagerer på det, så er det jo for at prøve det af. De bruger det jo til at prøve det af. Og jeg tænker også, de børn, som ser det her sammen med deres forældre, tror også, de kan have stedkommet en, en samtale. Men for mange børn sidder de jo og ser øh, Ramasian-kanalen for sig selv. Og det er det, jeg synes, problemet er, vi er over en grænse. Det var et meget godt eksempel, som I selv havde med hensyn til, om hvis man skulle til Auschwitz. Altså, det er lidt i samme grænseland, vi er ude i, og det er og, det, der rammer os. Og lige her til sidst, altså, hvad, hvad, hvad, hvad håber I at opnå ved det her? Øh, et forbud mod Onkel Reje på dansk tv? eller Hvad går I efter? Altså, det skal Danmarks radio selv bestemme, men jeg håber, vi opnår det, at de tænker sig om en anden gang og overvejer, kan vi gøre det på en anden vis. Og grunden til, at vi kom ind i sagen, det er i virkeligheden, fordi vi er en lille organisation med 11.000 medlemmer. Der er 100 af vores medlemmer, der har valgt at være aktiv og skrive til os omkring det her. Jeg ved ikke, hvor mange, der hører jeres program, men hvis. Hvis 1% af jeres lyttere valgte at sætte sig til tasterne og skrive over et eller andet indslag i programmet her, så tror jeg også, I ville tænke, hold op, det her det er noget, der rører mange mennesker. Og det er den, vi blev ramt af. Kim og Eriksen, landstyrelsesmedlem for KLF Kirke og Medier. Tusind tak, fordi du kiggede forbi i dag og talte om onkelreje og satanisme. Det er første gang i min karriere, jeg kombinerer <laughs> de to ting, men uh, formentlig også den sidste. Tak, fordi du kiggede forbi. Tak for det. Du lytter til Radio 24 /7. Kort inden vi i dag gik i luften, der blev det annonceret, at Ekstrabladet nu mister den ene af sine chefredaktører. For efter otte år på bladet, så har Karen Bro nemlig sagt op. Og Karen Bro, skulle vi have med på en telefon nu. Velkommen til dig, Karen. Tak, skal du have. Hvad er den nu af? Ja, hvad, hvad søren af det nu er, nu skal du også, ikke, ikke alene skal du snakke om satanisme, men nu skal du også snakke om feminisme. Ja, det, det, som, som om det ikke var slemt nok i forvejen, ikke? Ja, man skal prøve alting her lige ja. det, ved du. Ja, men hvor, hvorfor forlader du ikke Ja, Jamen det gør jeg, fordi jeg har fået en, en helt indstående chance for at, at kunne starte et, et nyt medie op, et internationalt medie for kvinder på min egen alder, og det er jo simpelthen, det kan jeg jo ikke sige nej til. Hvad er det for et medie, og hvem vil stå bag? Jamen, det er et, øh, et medie, som øh, får forskellige platformer. Det bliver blandt andet sådan rent fysisk, konkret bliver det et, øh, et magasin, men øh, det bliver selvfølgelig ledsaget af forskellige digitale platformer også. Jeg vil også gerne lave, øh, når vi når dertil, også gerne lave øh, konferencer og, og øh, events af forskellige art, men, men det er først senere. Men altså et, et dansk magasin eller et engelskbroet magasin? Det er ja. Det bliver og, internationalt. Og du skal sidde hvorhen? Jeg skal sidde med base i København. I og, hvert fald for nuværende. Og vi kunne ikke få navnet på, hvem den her øh, indtil videre navnløse investor, der, der, der sender penge efter den, den nye magasin, det er? Nej, det kan du ikke. Oh. Fordi en kvinde? Hun en kvinde. Er, Nå, det er en hun kvinde. Hun er privat menneske, og hun vil, hun vil gerne samarbejde med mig bag kulissen. Men vi har de samme tanker omkring projektet, så det er super godt. Men, men, en dansker? Nej. Okay, men, men, men lad os så høre, hvad, hvad er det så, Karambu? Hvad er det så kvinder i, i din, eller hvad er det for en slags magasin, som, som de går og mangler? Jamen jeg tror i det hele taget, at der er et, et hul for at have et medie. Det er jo mere end et magasin. Der er et hul for, for et medie, som kommer til at ramme lige præcis der, hvor jeg selv er. Fordi man kan jo godt gå og bilde sig selv ind, at hold der kæft, nu bliver 50, og er ting slut. Og så må jeg bare sige, at jeg vågner op og finder ud af, at det er overhovedet ikke slut. Det er faktisk først nu, det begynder. Fordi man har enormt meget energi til, at og frihed også til. Altså kvinder på min alder har jo en frihed, vi måske ikke har haft før, nu en uafhængighed til, at vi kan gå nogle nye veje. At vi kan kigge på tingene og sige, at det kan godt være, at man kan gøre tingene anderledes. Det har vi nogle bud på, og vi har nogle løsninger på det. Og vi tager lederskab på en, en, en kreativ måde og med stor passion på vores måde, hvis jeg nu skal prøve at ramme det ind. Det er det, jeg ser i mit nære. Det ser jeg sådan omkring mig og ser nogle kvinder, som jeg da bare tænker, hold kæft, hvor de rykker. Og de vil gerne inspirere sig, de vil gerne inspirere. Og det ser jeg ikke kun her, det ser jeg sådan set øh, over hele verden. Og det, hvis jeg kan fange det og formidle det øh, i det her nye medie, så øh, har jeg opnået det, jeg gerne vil med det. Karen, Karen nu har jeg jo øh, nærlæst Ekstrabadet <laughs> til seneste... sidst. Du sidder <laughs> hele praffet, Nej, nej, jeg sidder... Men, men, men, men, men pludselig går tingene jo op, op i en øjere enhed, fordi når jeg har læst Ekstrabadet her de, de seneste mange måneder, så har det jo slået mig, at der har været en, en, en påfaldende overvægt af historier om ligestillinger og den slags. Var det Karen Bro, der var ved at gøre sin feminist, og grønne, for nogen, for nogen, der skulle investere i et medie. Jeg lavede jo en, jeg lavede jo en, en lille kampagne på blad her tidligere i år, som, som hed Løgnen om ligestillingen. Ja som var en rigtig fed ekstrabladskampagne, fordi at vi, skal jo, vi skal jo, hvis, der, hvis der er nogen, der hygger og lader som om, så er det jo os, der skal fortælle, hvad der egentlig foregår. Og det, som, som jeg synes er så mærkeligt i Danmark, det er, at vi går rundt og lader som om, at vi har ligestilling, så der er ikke noget at snakke om. Og hvis du så kigger på statistikkerne og tallene, så kan du se, at, at virkeligheden er en helt anden. Så den lå sådan set lige til højrebenet for ekstrabladet, også i forhold til, at vi jo skal gøre noget, der overrasker, og ikke altid være forudsigelige. Altså, Karen, nu nu kommer jeg til at tænke på at sidste uge, der havde vi dig eh, på besøg her i programmet øh, for at ja, tale om det, var øh, om. det var rigtig hyggeligt. Hvor vi talte om, øh, om voldbid og to, øh, hvad det hedder. Thomas Treos dækning af dem og den boykot, der er ekstra blad og alt muligt andet. Hvis vi nu skal forestille os, at vi skal have dig ind øh, som chefredaktør på det her nye øh, feministiske magasin. <laughs> hvad bliver det så for en sag, vi skal have dig ind og snakke om, Gane? Ja, ja. Altså den sag, hvis jeg skal op på den helt store klikken, ikke? Hvis jeg lige må sige, hvad, hvad sagen er, som jeg brænder for, som ja. det, der er det vigtige ved at få udgivet det her, det er, at jeg tror på, at verden har brug for kvindelige værdier. Og det er sådan set også noget, I to har. Altså, kvindelige værdier er jo noget, vi alle sammen har. Det er der, og, der ikke nogen, der sagde, at vi har brug det, for kvindelige værdier, eller har, vi har de kvindelige har værdier. Vi har kvindelige værdier, jeg skal nok få det frem. <laughs> okay. Og det, skal, det har verden brug for. Altså, det er et spørgsmål om lige at stoppe op og sige, kan vi gøre tingene på en anden måde, og tur være i tvivl en gang imellem. Det vil jeg gerne være med til at løfte. Det er sådan set det højere formål med at, øh, at komme ud med det her. Så når du siger sagen, så er det, så er det den sag, som, som, øh, som jeg virkelig brænder for. Og så, hvis jeg bliver inviteret ind hos jer, så kommer jeg glad og gerne. Så må jeg jo finde ud af, hvad vi skal snakke om. Det er godt om. at høre. Monique, det? vi finder det ud af det hen ad vejen. Tillykke med det i hvert fald, Karin ja, øh, Tak fordi her. du vil være med. Du lytter til Radio Nå ja, nu vi snakker om, øh, om, om afgangen, så kan vi også tage en meget kort ting fra, fra vores egen verden. Fordi øh, Asker Hjul som øh, har været vært på både rapporterne her på Radio 24 og også på vores morgenflade igennem mange år. Han er lige her i dag også øh, kort inden vi gik i luften annonceret at han øh, han faktisk stopper til fordel for at starte sit eget sit eget produktion, sit, sit eget enkeltmandsfirma. en af de, der, øh, med. kun i 24/7 kan man kan man roligt sige, jeg tror der er mere end en der har siddet i det her studie og <coughs> ladet sig snyde lidt af Asger venlige tilgang, som indimellem bare kan være udtryk for at nu bliver man lokket i nettet. Ja, det må man, det må man sige, og det, han er jo så den, øh, den seneste i en række af, af 24-7 profiler, der vi havde også i, i forrige uge, havde vi uh, Tina Toft, som, uh, som har været, været på blandt andet Brexit-klubben og en masse andre ting, som stoppede, og så jeg tror Sara Hustad Meier, som også arbejder her her igennem lang tid, de skifter så til den nye kanal, altså til, til uh, R4, jo, som uh, nogen kalder det, eller den fjerde Radio 4. Han uh, skal være selvstændig, må vi forstå. Han skal være selvstændig, ja, han skal simpelthen være selvstændig. Så uh, nu må vi se, hvor mange der hvor mange der uh, er eventuelt eller smutter fra fra at inden det er. Ja, der er slet ikke meget der der der kan tage fat hvis nu at det løses øh, nærværende konsortium og, og vinde den der DAP, øh, det her DAP-udbud, fordi øh, så skal man jo sætte det hurtigt fordi øh, det jeg tror det er den 22. oktober det bliver afgjort og det er den 1. november man skal luften. Ja lige præcis vi har lige lidt over en uge Henrik fra vi ved om vi <laughs> om vi skal købt, fortsætte uh, vores program eller ej. Men altså det var jo så alt hvad vi havde for den her uge hvor vi jo så til med har fundet ud af og det tror jeg er kommet bag på både os selv og måske også mange lyttere at vi har kvindelige værdier Henrik. Ja det kom uh, bag på mig og, tror jeg også mange andre. Det var hvad vi havde i dag i ugens Q A. Tak fordi I lyttede. Med.